А чого вам? Хіба не догадуєшся? Хочу переночувати в тебе. ж подітися тепер?» Одарка жахнулася. «Що ви, пане староста, говорите? Хіба ж можна вам залишатися в мене?» Магазаник ледь стримав лють. «Чого ж не можна? Пожалієш свого тапчана? Вже ліжка не прошу». «А ви подумали, яка про мене завтра не слава піде?» «Одарко, ми ж сусідимо з тобою. Та й хто на тебе кине погане слово? Одразу ж знайдуться такі писи, головці. що перед злим язиком жіноча честь? Ідіть, пане старосте. Магазиник розуміє, чого цурається його одарка. Одначе ще питає її, то ніяк не пустиш на ночівлю до кінця свого віку і староста сполахнув. «А я, на комусь підкорочу і вік і язик стонадцять болячок тобі!» «Болячки-залюбки можуть повискакувати і на тому, хто розкидається ними!» Відказала одарка, крутнулась перед самим носом старости, хряснула дверима, грюкнула засовом, і вже її кроки загули в хаті. «Кожди, відьмо!» Завтра дочекаєшся від мене плати. Іншої заспіваєш, як поженемо твою коровицю вкрайс. Лютуючи він за улком, виходить на вулицю, оминає своє пожарище, оминає потревожених камен, що пахнуть смалятиною, і не знає, до кого постукати, бо мало він мав приязні до людей, не мали і вони до нього. От хіба що зайти до діда Гордія, той душа згідлива, кого треба, кого й не треба приютить, навіть цигана ярмаркового. Старий, не запитуючись, хто стукує швидко відчинив двері, біліючи полотняними штанами, став на поріг. О, це ти, пане старосто? В прокинулась підозра. А ви діду когось ждали? Старий зітхнув. Ждав і не ждав, пане старосту. Магазиник не витримав. Діду, який я вам пан староста? Як і всім, понуро відповів старий. На кого ви ждали? Оце ж переказували люди, що внук Василь у таборі з веснаги доходить. То жінка пішла туди викупляти його. Може, й донесе він додому душу. «Ти ж з якого дива ночей не досипаєш!» Магазаник відчув у голосі старого приховане гузування. «Прийшов до вас досипляти ніч!» «Це ж як!» – насторожився дід. «Просто, бо мені тепер нема де переночувати. Приймете?» «Ні, не прийму, пане старосто», – рішуче сказав старий. «Чому ж?» «Бо, пробач, нема де. У нас одне ліжко стоїть для старої, тапчанчик для мене, а тебе ж на долівці ще й на залеженій соломі не покладеш, бо ти пан!» «Я можу й на підлозі. Кинете очарету чи соломи, заставите рядном. Еге, а що потім твоє начальство скаже?» «А що мені на цьому заїдатися з ним?» «Іди вже до когось іншого!» «Я піду, але завтра ви прийдете до мене в управу!» Насочилось погрозою кожне слово. «А не прийдете, під боки приведуть!» І на це зовсім негадано Гордій попрохав. Скинься мене чоботи!» «Це ж для чого, витріхтився магазиник!» Як скинеш чоботи, я глянув, що в них маєш. Ступні ратиці? Війнувши полотняними штанами, старий зникає в їх. На магазинах ще якусь хвилину стоїть перед порогом. Людь хвилями ходить по його тілі, а між ними покотяче скрадається переляк. Що ж воно сталося за ці дні? Він добре знає. Село ще й досі не отягнулося від страху. Знічена, приголомшена фашистською навалою, воно тепер сторонилося усіх і всього, і здавалося, кожен жив у ньому сам по собі».